15. fejezet a fénykép. A doktor szavai nyomán szinte valamennyiünknek fölbe a lába. Itt fekszik egy férfi, akit agyon szúrtak azzal a törrel, amelyről tudtuk, hogy még 24 órája sincs, hogy ellopták, és ennek ellenére, doktor dürren azt állítja, hogy legalább 48 órája halott. A dolog a végletekig fantasztikus volt. Alig fel a meglepetésből, amikor nekem sürgőnkészbesítettek, a hotelba érkezett, ahonnan felküldték a villába. Felbontottam. Poáró értesített, hogy 12 óra 28 perckor megérkezik Merlinville-be. Megnéztem az órámat, és láttam, hogy éppen csak annyi időm van, hogy nyimersökelé az állomásra. Éreztem, hogy múlhatatlanul fontos, hogy Poáró azonnal értesüljön az ügy új és megdöbbentő fordulatáról. Világos, hogy Poáró, könnyen megtalált megtalálta Párizsban, amit keresett, azért, visszajön vissza ilyen gyorsan. Alig néhány órára volt szüksége. Kíváncsi voltam, hogyan fogadja az izgalmas újságokat, amelyeket közölni fogok vele. A vonat néhány percet késett, és én türelmetlenül sétálgattam le és fel a peronon. Egyszer csak eszembe jutott, hogy most volna alkalmam megkérdezni, hogy kik utaztak a Merlinville-ből azzal a bizonyos utolsó vonatra a tragédiai Odaléptem a főportáshoz. Intelligens külsejű ember volt, szóba álltam vele, és elég könnyen sikerült ráterelnem a beszélgetést erre az ügyre. Nagy céljon a rendőrségre, kelt kihevesen, hogy ilyen rablók meggyilkosok büntetlenül szaladgálhatnak. Megjegyeztem, hogy a tetesek talán az utolsó vonattal hagyták el akkor éjjel Merlin de ő kizártnak tartotta ezt. Bizonyos benne, hogy észrevette volna a két idegent. Talán mindössze húsz utas volt akkor éjjel, és ő mindegyikre emlékszik. Nem tudom, hogy jutott eszembe. Lehet, hogy akaratlanul is már a aggódó hangja volt az oka, ahogy a jövőről beszélt, de hirtelen megkérdeztem. Mondja csak, a fiatal rönnő úr nem ezzel a vonattal utazott el? Ó, nem, uram. Megérkezni és fél óra múlva ismét elindulni egy kicsit fárasztó dolog lett volna. Rábámultam az emberre, és szavainak jelentősége csak percek múlva jutott el a tudatomig. Kezdtem érteni a dolgot. Hogy is mondta csak? Kérdeztem, miközben a szívem hevesen vert. Monsieur Jack Renaud azon az estén érkezett haza Merlinville-be. Igen, uram, Sherburg felől érkezett az utolsó vonattal, 11 óra 40-kor. A fejem kavargott az egymást üző gondolatoktól, ez volt hát Mars kínzó algodalmának az oka. Jack Renaud állt a büntet éjjelén Merlinville-ben volt. De hát miért nem szólt erről? Helyesebben? Miért hagyott bennünket tervszörön abban a hitben, ha Sherburban maradt? Nyílt tekintetű szemeire, férfias modorára gondolva nem tudtam elképzelni, hogy valami köze is lehetne a büntethez. De akkor miért hallgatta el ezt a fontos körülményt? Bizonyos, hogy Mars tudott róla, hogy itt volt. Ezért volt olyan aggodalmas, és ezért kérdezte olyan ilyettem poárótól, hogy kiderúsítanak a gyilkossággal. Befutott a vonat, és ez félbeszakította a gondolatmenetemet. A következő percen már üdvözöltem a kis embert. Poirot ragyogott, sugárzott az arca, hangosan üdvözölt, elfelejtette az ilyes angolos ellenszembet, sőt ott a peronon melege meg is csókolt. Monserami, sikerült, méghozzá nagyszerűen sikerült. Igazán boldog vagyok, hogy ezt hallom, de hallottam már a legújabb eseményeket? Hogy hallhattam volna? Miért történt valami? A derégzsirró letartozhatott valakit? Esetleg többeket is? No, majd leszállítom én kellő értékére a figurát. De hova vezetsz tulajdonképpen? Hát nem a hotelbe megyünk? Rendbe kell hozom a bajuszomat, rettenetesen rendetlen. Meg aztán a kabátom is csupapur az utazástól. A nyakkendőm is megérdemni, hogy újra megkössem. Kéntelem voltam gyorsan félbeszakítani a további felsorolást. Kedves Poirom, ne törődj most a bajuszoddal, azonnal a villazsénévi évbe kell jönnöd, újabb gyilkosság történt. Eszembe jutott, hogy sokszor bosszankodtam, amikor azt hittem, hogy valami újságot mondok a barátomnak, és ő vagy már tudott róla, vagy jelentéktelennek tartotta, és az események rendszerint kiadtak igazat. Most azonban nem panaszkodhattam, hogy hatástalan maradt, amit közöltem vele. Nem láttam még embert, aki így megdöbbent volna, mint Poirom, még a szája is nyitva maradt. Elhallgatott és úgy bámult rám. Mit beszélsz? Úgy gyilkosság. De hiszen akkor én teljesen rossz nyomon járok, és író ki fog nevetni, méghozzá teljes joggal. Persze nem számítottál erre. Én, mindenre csak erre nem. Tönkreteszi az egész teóriámat, és lerombolja mindazt, amit eddig felépítettem. Á, nem lehet, nem tévedhetek. Megállt, elgondolkodott, és a homlokára ütött. Lehetetlen, ismételte. Itt minden tévedés ki van zárva. A tények, rendszeresen megvizsgálva és összefoglalva csak egyetlen magyarázatot engednek, és ez szerint igazam kell, hogy legyen, és igazam is van. De hát akkor... Poiró közbe vágott. Várj egy kicsit, igazam van, mert igazam kell, hogy legyen, ez szerint pedig ez az úgy lehetetlen, ha csak nem. De várj csak, kérlek, ne szólj egy szót sem. Pár perszi csendben maradt, aztán pedig szokásos szerint nyugodt és biztos hangon folytatta. Az áldozat középkorú férfi... A eset a zárt konyhóban találták, közel az első gyilkosság színhelyéhez, és legalább 48 órája halott volt már. Valószínűleg tartom, hogy hasonló módon szúrták agyon, mint Mösszőrönót, ám bár nem feltétlenül szükséges, hogy éppen őt is hátba szúrták. Most aztán rajtam volt a sor, hogy bámuljak, és bizony bámultam is. Régen ismertem poárót, de ilyesmit még nem hallottam tőle. Átszikázott valami az anyámon, ami megonyarázta hihetetlent. De poáró, kiáltottam, már megint ugratsz engem. Már bizonyosan mindent hallottál. Szemrehányó tekintettel nézett rám. Csak nem titelzál fel róla ilyesmit, Biztosítalak, hogy egyáltalán semmit sem hallottam, vagy nem vetted észre, hogy mennyire megrendítettek azok a dolgok, amiket mondtál. De honnan a csodából tudtad akkor? Szóval eltaláltam az igazat. Tudtam én ez biztosan, a kis szürkesejtek barátocskám a kis szürkesejtek, ezek súgták meg nekem. Így és csak is így történhetett a második haláleset. Most pedig mondj el mindent. Ha itt balra körülmegyünk, akkor, ha jól emlékszem, röviden átvághatunk a golfpályára, amely a Villasenevijev háta mögé vezet, és így megrövidíthetjük az utunkat. Útközben mindent elmondtam, amit csak tudtam. Poáról figyelmesen hallgatott. Szóval a törösebbben volt. Ez tényleg különös. Bizonyos vagy benne, hogy ugyanaz a tör volt? Kérdően néztem rá. Ezt nem tartom valószínűnek, rendkívül különös véletlen lenne. Kedves Hastings, de szokásodhoz képes megint beszélsz, mielőtt gondolkoznál. Vannak esetek, ahol két egyforma fegyver tényleg nagyon valószínűtlen lenne. Itt azonban nem. Emlékszel, hogy ez a különös tör Jack Renaud háborús emléke volt, amelyet ő készítetett. Valószínűleg fogod tartani, ha gondolkozol egy kicsit, hogy nem csak egyet csináltatod, hanem esetleg még egyet a saját használatára is. Ez egyetlen nem került még szóba, tettem közbe. Poiróból megint a tanító szólalt meg. Barátom, ha ilyen ügyel foglalkozol, akkor már tekintetbe kell venned, nem csak azt, amit mondtak neked. Nagyon sok fontos dolgot nem említenek meg, és sokszor igen fontos oka is lehet valakinek arra, hogy elhallgasson bizonyos dolgokat. Válogathatsz a lehetőségek között. Nem válaszoltam, mert akarva, nem akarva be kellett látnom, hogy igaza van. Néhány perc alatt odaértünk a nevezetessé vált kunyhóhoz. Már összes barátunk ott volt, és néhány udvariassza után Poirón munkához látott. Miután alkalmam volt megfigyelni Zsirót munka közben, most igen érdekelt, hogy mit fog tenni Poéro. A helyszínt meglehetős röviden nézte végig. Az egyetlen dolog, amit alaposabban megvizsgált, az ajtó mellett heverő rongyos ruhabatyú volt. Gúnyos mosoly jelent meg Zsiró szájszögletében. Mikor Poéro meglátta ezt, ledobta a batyút. A kertész ócska ruhái? kérdezte. Úgy van, mondta Zsiró. Poéro most letérdelt a holtes mellé. Gyorsan, de rendszeresen dolgozott. Megvizsgálta a ruha anyagát, és észrevette, hogy nincsen rajta semmi jelzés. Különös figyelemmel szemlélte a cipőket és a hullat piszkos körmeit. Mielőtt az utóbbiakat vizsgálgatta, hirtelen megkérdezte zsírótól: Látta ezeket? Hogy ne láttam volna, felelte a másik, de az arza semmit sem árult el. Poáró hirtelen földönesedett. Doktor Düran, tessék, a doktor előrelépett. Észrevette, hogy hab van a száján? Kérdezte Poáró. Őszintén meg van, nem? No, de most csak látja. Hogy ne kérem, pröstelkedett az orvos. Poirot a zsíróhoz fordult. Ön persze szintén észrevette. A kérdezett nem felelt, Poirot folytatta a vizsgálatot, a tőrekkor már kivolt húzva a sebből, és üvegedényben feküdt a hulla mellett. Poirot megvizsgálta a tört, majd közelről megnézte a sebet. Amikor fölnézett, szemei az izgalom fényében égtek, amit már olyan jól ismertem. Nem különös ez a seb, mondta. Vérzés nincs. És a ruhán sincs alvatvér. A törvége kicsit elszíneződött ugyan, de ez minden. Mi a véleménye, doktor? Nem mondhatok más, mint hogy az eset nem normális. Egyáltalán nem találom különösnek, sőt nagyon egyszerű. Ezt az embert halála után szúrták meg. A hirtelen hangzavart, amely Poiró jelentésére keletkezett, Poiró egy kézmazúlatal csillapította le, majd ismét Zsiróhoz fordult és hozzátette. Monsieur Zsiró, egy véleményem van velem? Nem tudom, mi volt őszinte véleménye, azonban elfogadta a dolgot, és egyetlen egy arcizma se rándult meg, nyugodtan és méltóság teljesen felelt. Természetesen poáró úr a meglepetés maraja ismét felhangzott, de micsoda gondolat, kiáltott a jóté, megszúrni egy embert a halála után, halatlan barbárság, ennek csak engeszhetetlen gyűlölet lehet az oka. Nem, mondta poáró, én azt hiszem, hogy a szúrás hidegvérrel történt, azért, hogy azzal bizonyos hatást érjenek el. Milyen hatást? Azt, amit majdnem sikerült is elérniük, felelte a poáró tütozatosan. Bex elgondolkodva kérdezte. Hát akkor hogyan ölték meg ezt az embert? Sehogy, felett a poáró. Egyszerűen meghalt. És ha nem csalódom, epileptikus roham ölte meg. Poárónak ez a kijelentése megint nagy izgalmat keltett. Dr. Duran ismét letérdelt, és újból gondosan megvizsgálta a halottat. Végre felkelt. Möstő Poáró, nem vagyok azt hinni, hogy ön helyesen állapította meg a dolgot. Ezzel kellett volna mindjárt kezdenem, de az a takatatlan tény, hogy ezt az embert megszúrták, teljesen elterelte a figyelmemet minden egyéb körülményről. Poáró volt a pillanat hőse. A vizsgálóbírón nem győzött eleget bókolni. Poirot kedvesen felelt és kimentette magát, hogy egyelőre abba kell hagynia a dolgot, mert mégsem ő, sem én nem ebédeltünk, és röntbe kell hoznia magát az utazás után. Amikor éppen el akartuk hagyni a fészet, Zsíró lépett hozzánk. Volna még itt egy dolog, monsieur poáró, mondta gúnyos hanglejtéssel. Ezt a női hajszálat találtuk a törnyelére ragadva. Ó, mondta poáró, egy női hajszálat? Vajon kié lehet? Csodálkozom. Én is. Bolintott zsíró, és könnyen meghajlással otthagyott bennünket. Makacsember ez a derék zsíró, mondta Poáró elgondolkozva, amint a hotel felé mentünk. Kíváncsi vagyok, hogy mivel akar megint félrevezetni. Egy női hajszál. Hm. Jó itt vagy a megebédeltünk, de úgy találtam, hogy Poáró kis és szórakozott, és figyelmetlen. Ebéd után felmentünk a szobánkba, és itt megkértem, hogy meséljen már valamit rejteljes Párizsi utazásáról. Nagyon szívesen. Azért mentem Párizsba, hogy ezt megtaláljam. Kis darab elsárgult újságpapírt vett ki a zsebéből, a női fénykép reprodukciója volt, a kezembe adta, felkiáltottam. Megismered, barátom? Mosolyogott Poirot. Bólintottam. Ember a fénykép láthatólag jó néhány évvel ezelőtt készült, és a haj is másképpen volt feltűzve, a hasonlatoság félre volt. Madame Dobröly, kiáltottam. Poirot mosolyogva bólintott. Nem egészen helyes, barátom, abban az időben nem így hívták. Ez a kép a hírhet Madame Beroldi fényképe. Madame Beroldi, egy pillanat alatt az egész történetre visszámlékeztem, ez a gyilkossági per az egész világ érdeklődését felkeltette. A híres Beroldi eset.